Молитва на Духа Свят Господи Боже мой, душата ми на Тебе уповава, послушай молбата ми и дай внимание на молението ми, повдигни духа ми и дай отеха на сърцето ми, покажи ви на Твоето лице. Господи, заради Твоята милост, подкрепи ме ми с присъствието на Твоя Дух. Господи, да дойде Твоето Царство, да възлезе Твоята Правда, да възсияе Твоята Истина, да се въдвори Твоята Любов и да се всилиш Ти, Господи Исусе Христе, единния Син на Бога, жива Го в пълнотата Си в моята душа. И да бъде слава на Господа Бога Отца, и в духа на Твоето Слово. През всичките векове. Амин.